O se é 5 de suño do ano 2015 E aquí comeza unha nova dizón de divertimento para pequenos monstruos En Radio Frisbin no Bueno, como sempre, está aquí o meu carón Ana Lucecu Hola, André Hola, Ana Lucecu Boa tarde O vagalume da noite cerro lá a noite tal? do día Da noite do día, todo o día por aí revoloteando Sempre Bueno, hoxe un programa así con dos contidos especiais e principais no programa, non? Si sí. Primeira hora Primeira hora temos convidados Xa o sea, están aquí, Se sentados na nosa mesa Si, sí, a que responden exactamente? Pois pues un dúo, un dúo musical, Manuel e Emilio Un dúo musical así, calquera? No milómanos chamanse Ah, Eles son especiais, entón, sí, son aquí só so traemos a xente especial. especial Especial, claro que sí, Ana Luce Q Hola, hola Milo, hola Manel, que tal? Hola, buenas tardes Boas tardes, bueno, dentro buenas, de, de un cachinho, eso, falaremos máis, verdad? Si sí. E despues que tenemos na segunda hora, Ana Luce Q? En a segunda hora imos falar de Planeta Furancho Planeta Furancho Sí un programa da Radio Galega que acaba de desaparecer Así, pola cara sí. Unha especie de sortilesio Pasan algo así, estas cousas, moi a miudo Que aconteceu, bueno, pues, cousas que teñen os entes públicos Eses medios públicos Que moitas veces están Mangoneados, ou case sempre Polos políticos de Quenda E desde aquí os llevamos a eso A facernos eco de esa campaña que hai A prol de ese eh, Programa que Para leva, que vuelva sí, bueno, que, que, que leva o noso compañero A mmm, Vi tú coneira, eso tú coneira, planeta furancho. Bueno, eso será eso na segunda parte do programa a partir das das 7. Mira, mira, mira, cantos paisariños escoitan por aí. A ver. A ver, a ver, que estamos aí. En, en primavera. Un cerco maxa. Un cerco maxa. Coñeces esta rapaza? Mm, creo que sí. Amparo, ¿no? Amparo. Amparos palabras buenas posar na tua ollada. Termando as enigmas, dame nai pazea. En ti pinturas falando ya. Eu quero vivir aí Eu quero vivir aí Bueno, pues así, enfeitizadas, enfeitizados comenzamos este divertimento de oso, de oxe 5 de suño dano 2015 Aí estamos, Ana Luzucú, resistindo. Ti está resistindo, realmente? Eu creo que si sí. <risa> Por momento resistes máis que outros? Sí, teño, sí, teño os meus días, os, os meus momentos. Eu sí creo que... Es... Un día complicado. Sí. sí. Bueno, vamos a, a saber máis de, de milómanos. quen son estes? Eh... Pois, milómanos é un dúo acústico formado por Emilio Aguiar, Milo e Manuel Pérez, Manu. Os seus alcumes e a súa grande afección á música, melomanía, cun xogo de palabras dan orixe ao seu nome. Formado a comezos do 2014 e procedentes de anteriores formacións, Milo, por exemplo, estivo en Sen Ánimo de Lucro, o Lady Evil, e Manu, estivo en Sen Ánimo de Lucro, Band, band de Versión e German Blues, e algunha máis recente na que militaron. Por exemplo, Milo na Caverna Másica, Vitor Aneiros, Acoustic Band, e Manu tamén na a Caverna Másica. Fan un repaso polo rock, pop, folk, etc. nacional e internacional de grupos máis e menos míticos, tales como os Beatles, Pink Floyd, Le Zeppelin, Jason Rass, Miguel Ríos, Antonio Vega, Manu Chao, Extremo Duro facendo as súas propias versións de algún deles e tocando tamén temas de composición propia. Actualmente, dineles, estamos a gravar uns temas propios coa colaboración de Julián Martínez, Obaixo e Antón Casal Abatera. E comenzarán a dar concertos en formato banda moi pronto. Bueno, vos pues aquí, aquí están, Ana Lucef Cubo, sí. Manu, e Milo, Milo, e Manu. Hola, que tal? De novo. Hola, boas tardes. Buenas muy tardes. Vas, muy boas. a primeira vez que estades aquí en, en Radio Feliz Pois pues si. Sí. E iso como pode ser? A quen hai que botárlla a culpa? Ao <risa> director xeral de Radio Feliz Pim. Pois, pues, non sei. Sé, Podemos no envíalle no sé. unha carta. Quen é o director xeral de Radio Feliz Non hai director. Seguro que hai algo que imporea agachado, Non vai sobre a la mesa. <risa> está no, agachado na no, mesa no, no, de debate. Pero é raro que non vineran por aquí nunca. Bueno, os os saldamos a débeda porque eu non sé pero a min eh, esto eh, escritándose si, a vosa música estes días non antes de vir aquí me soaba algo ahí te soaba voz moito o German Blues pode que tiver algunha conexión con Ray aí nos nosus comezos ou algo parecería alguna das súas pezas en algún disco de recompilatorio ou algo así sí, é certo si sí, ahora que o dices si é si si sí, sí, porque sí. nos pensamos que si sí, que por aí sí. te cabra alguna peza de German Blues sí. nun si falabas de algún tema de... en concreto incluso si sí, eh, no sé exactamente cal pero algún que falaba de, de fumar de fumar o... Pode pues, ser, ser. <risa> <risa> ser, porque eu sigo fumando. <risa> fumar non non é non é malo, decía algo así, o fumar mata, unha especie de ironía, no respecto de de, de fumar. Aí sí, Si, algo algo así. Bueno, en calquer caso, hai unha conexión por aí perdida con con Manu e con e con Milo, é posible Radio Filipina recuperando conexións perdidas con esta banda que xa andiántamos antes, eh so de esos dous. Basicamente. Basicamente e o vosso nome poseíso un xogo de palabras non co vosos nomes alcumes digamos. Sí. tantotos nomes como a palabra melómanos non? de Deixo milómanos melómanos hai xente que igual sabe que Emilio Milo. Penso que era milo, ui, milómanos, no, no, no, é un xogo de palabras, milómano, melómanos, milómanos, algo. So, un poquíño con todo eso, sí, no? Sí. Porque claro, sois melómanos, no? ¿no? Somos moi xogetos. Sí, sí. Sois moi picados de moitos palos, de moitas músicas, ¿no? vos gusta moita a música e colaborades e participastes en moitas movidas a Xin Ferrol, ¿no? Sí, a bueno, eh, tanto él como a min xa levamos moitos anos xuntos tocando. Mm. Eh, de de feito xa lixe aí antes en referencias, pois pues, eh, Sin ánimo e lucro que foi nos o noso primeiro grupo xuntos e eh, logo estuvimos tamén a, en a caverna mágica eh, junto a Lexi tamén eh, que te, te estaba de voz principal. Pero bueno, isto xa acabou e nós nuestra inquietud nos dixo vamos a por máis claro. hai que seguir Hai que seguir. de momento son 4 pezas as que tedes ou hai máis e... non, temos algunha máis o mm. que pasa é que bueno, fixemos ahora de entrada unha maqueta uh -huh. para ir enseñando algo uh -huh. e bueno, ir arrancando de alguna maneira e bueno gravamos eses 4 temas pero uh -huh. xa temos algún máis e algunha incubadora tamén. Mm. Bueno, vos que, que, que non sodes des uns rapaces novos, xa ¿no? no. eh, vedes, par, no, de sí. participar eh. e <ríe> eh, bueno, tamoques que xa entre que temos <ríe> a <la ríe> mesma ilusión, son, son da miña quinta, no, pero sí, que sí. decir que non son sementes recen chegadas que nasceu no mundo dixital, E aí vai a pregunta, no? Se vos seguramente que antes falabas de maqueta, no? Que deses pretéritos grupos do principio, gravastes esa maqueta en fita, eh, lebastes algunha emisora, fostes no. daquela época ou sa directamente enganchaste de so rollo digital máis ben o rollo digital eh, mm. digamos que bueno, eu a música tuve un pouco como afición eh, a ver, así contendo mm. como afición, ¿no? pero me refiro a afición en casa me a, a ter otras. música, escoitar música. Sí, efectivamente. Enton, bueno, pues a verdad que enganché así a tocar con grupos já un pouco bello a parte de que tiveran algún grupiño cando era moi novo. Mm -hmm. Despois Depoís case hasta os 40 que non reenganchei de novo. Entón, fíjate. Que instrumento lle asignamos a a, a Porque aquí na nota está penso que non o pon eu creo vista, vamos que é a ver, guitarra ejemplo, lembro eh, a Manuel sempre con a guitarra a Manu yacinas non a guitarra sí. ¿no? e a Milo que yacinas? Pues, eu suponho que tamén todo guitarra eu ¿No? a Milo beso máis nunha batera <risa> non, porque aquí Eso pon que o batera no. é outro eh. <risas> ¿Eh? hai outro máis en, eh? No, ¿Eh? ¿No? no son, que os digan eles? son os dous, non? Dous. Bueno, hai alguén músico así que colabora logo coa banda e tal, eh, coa, coa sí, como, como dixemos aí mm. eh, está Julián, un rapaz excelente, moi mm. eh, ben músico, moi bon baixista. Eh, también está otro rapaz Porque como dices, o sea, no somos nosotros nuevos Pero él sí, él es son bastante nuevo, la verdad eh, Antón, que está a batería eh, En cuanto a mí, lo igual, yo podía asesinar Otro instrumento, yo voy decir que sí Porque realmente hay algún tema en donde toca Ukelele ah. Ah, Sí, sí, sí, sí. Eh, Y es curioso Pues con ese ukelele Pues lo que parecía ser una cosa así Esporádica, pues parece que ya está metido Algo más, ¿no? Sí Y nosotros buscamos, pues dentro de la sencillez, pues que no sea siempre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Intentamos, pues beber un poco de todo y lo de la grabación precisamente es un poco lo de siempre, ¿no? La gente, te des algo grabado? ¿este des algo grabado? Siempre preguntan. Y eh, eh, nunca teníamos nada serio grabado. Yo sí, cuando empecé a tocar por ahí, era de tocar por ahí, cogía la grabadora y me grababa mis cosas, pero una grabadora a cassette de estas. Uh -huh nunca gravamos nada, contuvimos estuvimos juntos en sin ánimo lucro, si sí, gravamos unha maqueta, no paso de ahí. Pero nunca fuimos a radio, nunca la promocionamos quizá, pero si sí tocábamos que era o que nos interesaba realmente tocar, ¿no? tocar, disfrutar. Si, sí, porque concertos que... moitos. Bueno. Aínda te explicaremos moito Pero bueno, Ahora con esta historia, pues bueno, eh, empezamos el año pasado, dimos algún concierto como dúo Tenemos un par de conciertos en formato trío con Julián Ovaixo eh, Recientemente se incorporó Antón, entonces fue cuando decidimos pues grabar esto un poco pues Para dar más salida un poco, pues si te llaman de algún festival que no se queda si algo cutre en plan dúo No, no cutre, no, eh, yo no pienso que sea cutre Pero sí que pueda llenar un poquito más eh, Y también un poco abarcar Pues eso, cuando vas a tocar en Didento La gente te pide algo más movido Y parece que una batería, pues a veces sin bajo Pues le dan algo más de vidilla a la historia ¿no? mm -hmm. Bueno, ¿qué te parece a Ana Luz, Cus? Si, si o vimos algo, ¿no? De eles, ¿no? Son cuatro temas los que ten esta maqueta Que no sé si ten un título así senérico a maqueta o... De momento no entiendo nada De momento simplemente son Catropezas, son Milómanos, Manu y Milo Que estamos aquí en divertimiento para mm. que nos mostros en Radio Filispin sí, Además se traducieron un instrumento ah, realmente peligroso sí. sí, sí, un armamento que no sabemos si dentro de unos minutos van a abrir aquí Y vaya a haber lume realmente Y a explosionar todo Bueno, ¿por te Tepeza podemos empezar? Das Catro que hay aquí da que keira. Calquera, Que, que queiram, eh? que por exemplo, cando viñamos no coche xa si viñamos escoitando unha. Sí? ah, bueno, si, sí, claro, estaba na sintonizando aí a xente en probas unha das pezas. Bueno, pues vamos a comezar con esta que leva por título Cerdido Farrol. Que os parece? Estupendo. Vamos alá, a Ana Luce Q. Que tal ti ven? Eu ben. o tren. Nunca me llei. Pois pues aquí tiñamos esta primeira das pezas de Milómanos, que estamos aquí en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin, se titulaba Cerdeiro Ferrol, por un traxecto, supoñemos que unha transcripción musical dunha vías imaginaria, non por ferrocarril, non por ese famoso traxecto, non se De imaginaria pouco. É eh, eh un, pero moi real. <risas> conta, conta, que isto es de encontrar cosas que contar e ¿no? bueno, eu cedería a palabra a Milo porque a composición é de él e que cuente a historia que penso que es, es buena, é un, un pouco tiene su historia, non? Mm. Bueno, realmente, Manuel que é moi amigo de colgar as cousas no Facebook en Youtube, de tal eh, o Tren Cerdido Ferrol eh, baixo o nombre de Febe eh, deu salida por última vez a finales de ano este ano pasado 2012, foi Ano 2012 E Manuel pues, grabou o vídeo dándolle salida ao tren E todo eso colgou no Youtube E ah. o entón Pois a raíz de verlo un día Vendo os seus vídeos e esas Cosas que ten por aí colgadas Pois Pois bien eso E o tren de Cerdido a Ferrol Con seu Con nombre de Febe Por última vez Entón, bueno, pues a raíz de aí en cousa de 10 días ou así, empecé a escribir frases e cousas e xa me empezaron a, a golpar ritmos e e eso. Mm. Nada, en cousa de 10 días o tema xa estaba medio a, a medio cociñar. E mm. adoitache ese ritmo do traqueteo sí. mítico, no, do ferrocarril, que por outro lado tamén é tan recorrente en moitos músicos, non? Hai pezas míticas de, de bandas de Pat Méceny, por exemplo, non, e outros músicos de guitarra, ¿no? Uh -huh. eh. Aí, pois, pues, emulando ese sonido do tren, moitas pezas, se fixéramos un programa, poderíamos completalo. Do Podíamos facer un programa dedicado. pezas dedicado a, a, a tren. ¿no? Estaría esta. Sí, claro, estaría claro. Manuel con nós programa. Claro, claro. Que sabe moito diso. Sí, bueno, bueno. claro, sabe, sabe, por qué. A ver, sí, bueno, bueno, a El <risa> <él> gravou <risa> ese, <risa> eh, ese vídeo porque realmente Manuel Traballa FEVE. Ah, ben, O sea, ben. en ADIF oxe, máis. <risa> claro, é eh, un detalle importante que me olvide de dicir. Claro, claro. Eh, Que realmente el grabou o vídeo porque, bueno, él foi o que lledou salida a ese último tren. Mm. Ah. Entón, pues a raíz de ahí, a mí me veo a inspiración... Eh, claro. E pasado, este e, tema a, a xente pensa que o tema é meu Por isto de ser sí. máis alto biográfico E por iso es que digo, non, non, o tema é de mi <risa> <risa> Eu pensaba que era teu vai eh. no, no, no, no. y... que nos entendemos moi ben eh. Si, sí, <risa> <Sí, risa> estáis compenetrados Realmente, cando colguei ese vídeo foi pues, este, pues, Unha das medidas do goberno pois pues, Foi eh, Eliminar FEBE E que pasáramos a Renfe e a DIF Eu ora xa non traballo en, en FEBE FEBE xa morreu no 2012 Eu traballo para DIF agora perdón Y ese último vídeo grabé precisamente el 31 de diciembre del 2012 Pues ese último tren que realmente era el último que iba hacia Cerdido Ferrol Hoy en día hay trenes que van a Cerdido Ferrol pero ya no son de Febe mm -hmm. Esa historia un poco entre comillas Trabajo ahí, y... orgulloso de trabajar ahí, me gusta ese mundo y... y sí que es cierto como decís que el mundo ferroviario da para mucho Es más, aparte de canciones... Hai moitísimos grupos que quitan portadas, fotos eh, en vías de tren en estaciones... que simbolismo, no ten as vías do tren, no? Sí. Canta cousa de aí, no? Si, sí, en eh, la verdade es é que sí, e hombre, antigamente quizá era con isto da migración e todo isto, pu pues ser un pouco A donde me vou. Hmm. A tal sitio, en que vou? En tren, en tren, <ríe> tren ¿no? Hoxe en día igual tes máis medios máis oportunidades ¿no? uh -huh. pero bueno o tren sí que simboliza quizá esa emigración pues ese búscate la vida en otro lado e donde vas pues el tren pos pues, un poco te dejaba cerca de todos os lados ¿no? uh -huh. Era o que había eh, Hoxe en día por desgracia por a política que están tendo as empresas se está olvidando un pouco este servicio social que realmente falli o tren uh -huh máis en resultados económicos absurdos como el AVE e cosas destas, de pero bueno, non me quiero meterme en fórica, <risas> non aquí a hablar de iso o tema Cerdido Ferrol si, sí, podría ser autobiográfico pero non é meu, é de Milo <risas> eh, curiosamente teño que añadir unha cousa yo quizá, en de moitos años que llevamos tocando juntos, yo era el que quizá tenía máis esa vena compositora eh, en este proxeto la maioría dos temas que están ahí son de... Él. O estás deixando un pouco, así no, es que Nas uvas más eh, Surgieron así, no, realmente Cando empezamos a tocar, pues tirábamos Mucho de versiones, no uh -huh. Teníamos algún tema propio, pero luego Pues surgieron estas cosas E las vamos trabajando E al principio eran simples bocetos Non é que sean moito máis, no, é unha maqueta ¿no? Tampouco hai grandes... E este tema hai vídeo Hay un vídeo para ahí colgado, pero no... Es un vídeo de las primeras grabaciones sí. que teníamos pero Un poquito casi a ir se, se enviaré... Hay un enlace en YouTube En una página que tengo de YouTube uh -huh. Y se ve el vídeo, pero con una grabación Primaria de esta uh -huh. canción Que, bueno, no tengo... Ten moito que ver, pero xa non é esta que escoitamos, por exemplo Eu porque isto a nivel a de asociacións Estas de amigas e amigos de camiños de ferro E algúnas que hai por aí polo mundo e por todo o estado español tamén, pues, Podría ser interesante, ¿no? un tema bastante recorrente O mellor para facer un vídeo para... Ah, sí, sí, sí, sí. En, sí. Está, de, está de saber todo o tipo de, mismo, de proxecciosas sí, tal, pues, A ver des, si desde Radio Felispín sí. Desde Divertimento intentamos proxectar esta peza aí que por cierto vamos a pedir disculpas porque los primeros compases, los primeros minutos tenemos aquí un problema tenemos problemas con los um, cables de que van a la computadora que auxiliar que pincha a música E, bueno, a ver se intentamos solucionar nos vindiros eh, emisións, porque o sea, le va a estar arrastrándose algún tempo. Sí, cada claro que, que Estaba solucionada, mei, é o típico na radio. ¿no? Este tipo radio. A mellor non funciona un cable, eh, como non sabes o que pasa, empezas a tirar de empezas todos. ¿no? E to acabas escarallando 1, 2, 3... E no final... <risa> pues, en fin, suele, pasar. suele pasar, sí. Pero, bueno, non pasaron cosas moi graves, realmente, en Radio Friisping <risa> <risa> vamos a tocar madeira e eh, eh, que non simplemente se saque cambiar ese cable... Eh, nada más Bueno, vamos a seguir aquí con Pues Milo e Manu Que son milómanos Y que estamos aquí en divertimiento para pequeños monstruos Apresentándonos a su amaqueta eh, ¿Qué te parece si os íbamos animando ahí Mientras pinchamos a siguiente peza eh, A que vayan Collendo su armamento sí, pesado sí. Si quieres, quieren Y vayan sí, preparando no. algo por ahí Y nos toquen algo queremos, ¿Qué podemos escutar ahora? ¿Sí? ¿Qué podemos escutar? ¿Qué peza nos nos recomiendan? Las tres que quedan alguna que tedes deixala aí para o directo como que tedes y... de pinchar ora pois pues, non sí. sei 1 y 1 2 1 y 1 2 Bueno, vamos, vamos 1 y 1 2, logo nos contarán que pasa con esta peza, son milómanos de Ferrol. que vivo dicen tonto mal honrao fiero que me llamen tonto mis paisanos no engañan hubo el toro mentiras a tenernos despistao mientras el país se hunde iconizando un fangán y nos cuentan por la tele mil recetas para ahorrar bien sabemos que es difícil siendo tantos a robar uno y uno dos uno y dos son tres 1 y 1, 2 1 y 2 son 3 1 y 1, 2 1 y 2 son 3 1 y 1, 2 1 y 2 son 3 siempre favorece al mismo aprietan a los currantes sobradecen sus semblantes y los que gobiernan dicen debemos ser más patriotas nos vacían los bolsillos y el dinero se evapora hablan de algún paraíso tinto duro y como idiota que si la prima de riesgo si la deuda del IPC a mí no me salen las cuentas en el debe y el haber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 ya estamos hartos, no nos la vuelven a dar, esos buitres carroñeros que no dejan de engordar, bajarlos de su pedestal, aunque sea hostia limpiar y ponerlos a currar hay un carretillo para recoger miseria que han sembrado en su camino tan parañar para nada aquí nadie se va a quedar salvo que a ellos y los gusanos los querrán Bueno, pois pues aquí estaba esta outra peza Dos milómanos Milo e Manel Estamos aquí en divertimento En Radio Filispín, en directo 1 e uno, dos Se chamaba a peza Bastante clarito, non? Aquí as contas sabían perfectamente, non? <risa> Estes son temas contundentes Vemos que ata agora teñen unha carga social aí sí. Estaba o tema do ferrocarril Esa reivindicación do transecto cerdido ferrol Ferrol-Cerdido Ese febe aí mítico e, ademais, aquí traballando no, no ferroviario, ¿no? Pues, eh, Manel. E esta peza? Pois, pues, como podes ver, eh, la, a verdade que non nos quedamos con ningún estilo musical en concreto. Nos gusta tocar de todo e, sobre todo, falar de cousas que, que nos preocupan, e eh, que nos temos ganas de, de expresalas, é eh, decir, algo... <risa> que non queden un simple tema, eu que sei mm. e damos importancia a eso cousas que, que realmente nos chaman atención e que están pasando ahora mismo e bueno este tema pues surge un pouco así este non foi xa unha cousa de 10 días este casi nos levou un ano maduralo e bueno, pues, é un estilo diferente, mm. simplemente E que, mm. e que ten que ver con todo estas cousas que están a pasar, no? Por suposto que xe sí. aí eso, un ano ou máis, no? O sea, a xente reaxindo bastante máis e, e a verdad que mm. que nos aínda temos al, algún máis que se vai bastante por un pau moi moi parecido. Pero bueno, é que ás veces con unha sola canción non das non das descrito toda a rabia que tens dentro. Tipo mm. sí, que de... aí te desprendías esa ira, non Si, sí, si sí que se notaba. Se notaba aí. Si, sí, si, sí, si. Sí. <risas> Ademés, o tempo pois tiña ese preciosismo, ¿no? das guitarras, de tal que está moi traballadito aí, ¿no? o tema, ¿no? moi manierista, no, ahí a cousa como tallar a madeira aí o pois pues un pouquiño. Uh -huh. curiosamente, curiosamente este tema, que tamén é de Milo, nació así moi simple e moi simple quedou. Es máis, eh, recuerdo trabajar en él ir quitándole cosas ¿Eh? <risa> hasta dejarlo nú, no, sí, ¿no? Pero... Sí, ¿no? efectivo y realmente el mensaje de la canción quizá, hombre, sí tiene esa parte de musical, ¿no? Mm. Pero la letra, ¿no? Lo principal es la letra. La letra, ¿eh? letra ah, mensaje sí, que se lanza. Eh, milo siempre me dice que no nos etiqueten de canción protesta digo yo yo creo que es más otra cosa ¿no? nosotros estamos describiendo un poco la situación que realmente estamos viviendo o sea somos un poco cronistas de, de lo que estamos viviendo uh -huh. de nuestra época y de nuestra situación y desde nuestro punto de vista pues musical y, uh -huh. y aportando como dijiste tú esa rabia que, que a veces es algo más que rabia <risa> Bueno, na lucecu pois xa temos eles que desenfundaron aí o seu sí, so armamento más. sonoro, o seu... So Cadaquén aí coas suas cousas, non? Realmente son dúas guitarras. E, bueno, pois... Pues, eh, están aí xa preparadas e eh, preparados uh -huh. mm, no sé pues ya... no na Lucecú. Tu... <ríe> sí, ¿no? o... eh, bueno, non sei que eh... que, e desinterpretar. Que algo aí... Pois a verdade, ninho habíamos pensado. Alguna das pezas... Alguna peza nova, ou... Non sei fastidia un poquinho repetir o que xa temos aí grabado tamén mm, bueno, se poñedes alguna delas tampouco pasa nada Paso as interpretacións en directo tamén están sinon como queirades, eh, tedes un momento aí de deliberación. Ana Lucu, estamos aquí en Radio Feliz Pin. Aquí estamos. Vamos a, a recordar a xente pois pues, que estamos, eh, en directo, eh, estamos en directo. Estamos en directo. Poden chamarnos. O sea, bueno, agora non que van a tocar, pero despois. De si sí, con suño. ano 2015. Logo que pode chamar se queredes ao 981 37 371040, por exemplo. Ese mesmo. Che gusta ese teléfono? Pues sí. Vai ben. Bueno, por pues repetimos outra vez, Desde el 981 371040. Bueno, pues vamos a hablar eh, Son Milómanos, Manel e Milo tocar? Bueno, pues Imos a interpretar un temiña Que o, o que rompe un pouquinho con toda esta Que non seña todo tan protesta E que se nos tan vexa tan Efectivamente tan Tan tan tan preocupados tamén nos gusta divertirnos Claro que sí mm. Entón fixemos un temiña que Cunha base de blues Fala de, de ese Mr. High Que levamos todos dentro Un poco eh, Que de vez en cuando nos, nos leva Sale para afuera Por sí. algún derrotero de bueno. mm -hmm. En fin Y bueno, Mr. High En directo, aquí en Radio filipin En divertimento, melómanos Me falta un poquillo de tabla aquí. Pues... Vale, creo que así Me he podido amañar no, Un haz de luz penetra a través de mi ventana alcohol y tabaco se respira en el ambiente no sé qué ocurrió ni quien me observa en el espejo un día más Mi cabeza basta ya ¿Quién personaje Que se busca con mi piel? Abandona cada día El cuerpo muerto de mi ser Agua y jabón Y un café que se mastica Y por fin, vuelvo a ser yo Agua y jabón Y un café que se mastica Y por fin, Mr. Hay me abandonó se me echa encima e de bar en bar a razón vuelve a nublar planamente en blanco Sol un bluso soigo oigo sonar agua e jabón y un café que se mastica E por fin Vuelvo a ser yo Agua y jabón E un café que se mastica Y por fin Mister Heim abandonó Agua e jabón E un café que se mastica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 Yes. ¡Bravo! Hola, pues aquí tenemos a Milómanos en directo o vivo aquí en Radio Philispin en divertimiento para pequeños monstruos interpretando este Mr. Hyde A la Luce luzecou estupendo, ¿no? Sí, como me gusta que vengan músicos aquí a tocar. Sí, si a las que toquen así de bien y que bueno que se presten, vamos, gratis total. <risa> es una <maravilla>, no, Radio <risa> Feliz Ping, aquí, va oiendo a casa por la ventana. Sí. Opa, Hay que bien. promocionarse, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Aquí están Milómanos. Lembrad de Milómanos. Milómanos está dando conciertos en directo últimamente, o sea, como a su pues mira, estrategia mañana de mes, Mañana mismo vamos a Cariño en formato banda, que sí será el primer concierto en formato banda con batería me refiero, porque con con Julián, con el bajista ya dimos, como os dije antes, un par de ellos pero bueno, mañana es el estreno con bajo batería y guitarras acústicas, no llevamos guitarras eléctricas, no llevamos pedales raros, ni cosas estas mm. ¿no? non vos complicades bueno, no, la verdad que non, eh, para, para <risa> que? para xente que non se está escritando eh, diferido, mañá sábado eh, sábado 6 de junho en Cariño, en en cariño Además, no, no Garampín no sí, este programita se repite na madrugada de hoxe, o sea, madrugada do sábado así que vos dá tempo toda a madrugada para pensar que, xa sabedes mañá Cariño, o, o sábado 6 de junho en Cariño, como se chama o sitio? Garampín Garampín Bueno, pues además de que ser unha pasada es que ter en directo isto con máis con xente, xa o sea, así si mola, non? Mm -hmm. Mola mogollón, máxinate con, con máis xente, non? Aí e con público aí, pemento a cervexa Moi moi En cariño, a xente está moi animada. En cariño, a xente está igual. Hai moita festa. Si, sí, señora, además con este tempo tan guapo eh, que temos, que pasa un pouco como a Ferrol. Eh, va a salir exclusivamente, non non máis de pasar, pasas, sí. Entonces, o o lecho de que a xente pois pues, non se vaia dali, pois pues, tendrá que facerlo aquí está aí. Claro. claro La verdad hai bastante buen ambiente Eu tengo moi bonos recuerdos de ir a Cariño A tocar en, en varias formaciones, Desde sin ánimo de lucro Hasta outras máis recientes E mañana, pois, pues, tenemos moita ilusión de volver a Cariño, claro uh -huh. Pois pues a sabedes, este sábado 6 de suño En Cariño Estes que están aquí, milómanos Bueno, eh, pezas como esta Que son máis bluseiras, así tal Máis clásicas, non? Contan historias e truculentas e forman o repertorio bozo. Mm, que, esta peza de queía, así un poquiño que podemos contar de Mr. Hyde? Eh. Tamén estua. Bueno, a mí lo que un pouco aquí o so protagonista en canto ás composicións, ¿no? tamén. Bueno, eh, digamos que teño a cabeza feita un fervedeiro un, un tempo pa aquí <risa> e hai que aproveitar, claro. Tes unha marea na cabeza. Teño, teño unha marea negra aí <risa> Unha marea das, das boas mm. ou da o imitacións no, no, ben, Das, ben, ben, das, boas, das auténticas. Eh, no obstante, bueno, algún dos temas eh, a pesar de que son meus, pois pues bueno, algún é recuperado De, de outros tempos non, non son todos recientes de hora pero bueno si sí, a maioría dos que estamos tocando e tal poisis pues, si sí, son temas uh -huh. que xurdiron... Uh -huh. Ahora eh, hai pouco E pensaste en, en recuperar tamén algunha desas de pezas De aquelas formacións pretéritas Na que fostes protagonistas Pois pues, sin ánimo de lucro, German Blues A cabrona máxica Alguna desas de pezas que dices Este é es un pedazo de peza que fixémonos un momento Vamos a recuperala, vamos a re, refacela de novo Ou son cosas a do pasado Que me aí, que fiquen aí Son outros no. tempos como Como vedes no. eso? Hai unha, por exemplo, Pululando Que é un tema meu para variar e mm -hmm. xa o tocábamos con sin ánimo de lucro e o tocamos tamén con milómanos mm. e na caverna máxica e na caverna máxica como se chama peza esa? Eh, pululando pululando, non está aquí sí. no, na maqueta no, non, no, non está na maqueta ese é un tema que, que está na maqueta de cando tocamos en sin de ánimo sin de lucro, lucro. Mm. lo rescatamos para la caverna mágica mm. sí, porque máis é un tema que tocábamos con batería eléctrica e tal, realmente máis para tocar en acústico e mm. debo temos un tema tamén rescatado que solo chegamos a tocar nunha ocasión, con sin ánimo de lucro tamén, Ajá. que de chaman nunca máis ah que é voso de, de vosa autoría? Eh, que, sí, tamén. que cadra ca época de Nunca Máis? É de él, tamén, ah, pero teu, a ti... Tamén. De aí de Zanos. O sea, sí, o menos, pero bueno, de, despois de... si eso tocamos outro tema que é de Manuel. <risas> tamén ten algo por aí. Hmm. Pero, vale. bueno, iso, eh, ese Nunca Máis eh, realmente iso tocamos nunha ocasión en directo con con sin ánimo de lucro, algún acto de destes en favor do ou en contra do, daquela trasedia do prestígio. Si, sí, non, non foi ningún acto especial, pero si sí se fixo a reira aquí, de a de de aquilo, de no? que foi aí naquela anos, ocasión, si, sí. mais ou menos, bueno, 12 a, anos. Algo máis, sí. 12 anos, 12, a 13 anos, E sí. bueno, que sí, o que si o reestruturamos un pouquiño é diferente, é diferente. Mm -hmm. Ese si sí que nos costaría tocarlo kin directo, porque bueno, mm. Ten partes polo medio xa máis percutivas E outras historias que, bueno Ten chapapote incluído bueno, no. <risa> Se podría, tamén <risa> se podría Facer, <risa> sí, perfectamente Bueno, que vos parece? Escoitamos unha nova peza máis do vosso repertorio xa en maqueta Escoitábamos antes Cerdido Ferrol, ese trasecto Esa peza ferroviaria Escoitamos Uno e Uno Tamén en directo escoitamos Mr. Hyde, Prisioneiros nos queda Prisioneros Imos, Imos con eles Vamos, pues, Prisioneros. Ejemplo. Bueno, pues son milómanos a la luz de Cuba, aquí. Manu e sí. Milo. Estupendo, ¿no? Aquí están. Vamos a escuitalos. Sai Maqueta. tú mismo absurdo atrapados con tanto tienes tanto vales no sabemos que nos estamos perdiendo obcecados en los bienes materiales bien sabido es, ser feliz no cuesta dinero, te sonríe, el éxito está en tus manos, aunque puede que mañana te hagan a un lado falsedades ante las desigualdades. Sabes bien Que eso no es importante El amor Y la amistad No tienen precio Yo siempre Estaré a tu lado Sin poner Condiciones Prisioneros Atrapados No sabemos Ocecados Sabes bien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 Somos iguales, morimos, y todos somos iguales cuando vivimos. Igualdad es una utopía, si algún dios hubiera, esto no sucedería. aislados en una frágil burbuja no creemos que podamos ser nosotros la vida es como un juego de naipes ahora ganas y puede que luego pierdas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 Bueno, Ana Zocú, pues... Eh, analu, ¿Cómo dices, no? ¿Sanonía? Ana qué? Ana, ana, <risa> ana, ana, ana Lucecú. Sí, sí, seguimos aquí eu. en Radio Félix Pín, en Divertimento para Pequenos Monstruos. Sí. Escritando, pues, a maqueta eh, de, de milómanos. Estamos falando con eles aquí, pues, de, de cousas, de radio. De moitas cousas de hablando, radio. Pues, de, de radio. Nos decía... Milo, pois pues, que que escoita Radio Feliz Pin, eso es sempre gratificante, non? Sí. A forza que quen escoita Radio Feliz e que o diga. E que o diga, hai que, que o, o diga. Ti confesas que coita de Feliz Pin. Sí, sí, sí. É unha das que teño na, na numeración. É a número un E a tre, en a 3 teño Radio 3. Radio 3. Bueno, pois xa sabedes a xente, ¿eh? hai que sintonizar e gravar a frecuencia Da Radio Free Spain, pois pues sempre hai contidos interesantes, ademais de 93.9. Que Manu tamén nos comentaba antes hai que de vez en cando escoitar Radio Free Spain, Radio sí, María tamén a veces, eh, veces y... como como o fago no coche cando voy a traballar nun colle nun colle, non colle ben, entonces é mm. o problema. Mm. Pero Milo Milo sí, que está ahí adictos a Radio Flispín y bueno, incluso a veces, pues eso, pasa de escutar Radio María y se centra en Radio Flispín. <risa> <risa> <vamos>, eso fijo. <risa> bueno, pues seguimos aquí, están los últimos minutos de esta estupenda conversa con Milómanos, que estuvieron aquí, Manu y Milo, escuetando su música también en directo. Van a interpretar, creo eu, dentro de un anaquinho Se eles despresta unha última peza En directo, directo Mientras preparan aí instrumentada na UCQ pero xe non sei que problema teño eu con, con Luce Q, Luce Q. Luce Q no? Non non estou eu de moita dicción oxe, aquí, eh? A Zeta A Luce sí, sí. vamos a lembrar el número de, de teléfono de Radio Feliz Pym vale. 981 3740 ahí está llamádenos nunca nos ayer, llaman ay, porque el presente está, pues, también quiere saber que esto de verdad porque puede parecer un simulacro a la luz de claro. que esto es todo mentira en realidad que no sí. estamos aquí hay algo de hablando mentira hablando con Manuel con Guilo han de chamar bueno. cuando se han diferido claro, sí, claro suele pasar, sube pasar. <risa> bueno, pues ¿qué nos va a tocar ahí? a última vez en directo Vamos va a no. y vos tocar ahora un tema de Manuel De Manuel, ahí está Ah, queríamos escoitar algo de Manuel mm, Ahora vamos a hacer aquí testemunios Porque antes me, esco me escoitaba mm. fatal mm. Ay, No me escoitaba bien a guitarra, claro mm. Claro, claro exacto Pues vamos a ser testemunios de una peza de Manuel mm. A ver que nos vaya a sorprender Con interpretación de Manuel Milo en directo eh, ¿Cómo se llama peza? El de la verdad ¿Cómo se llama? Pues... La verdad, la verdad se no llama verdad. No verdad. <ríe> Pero eh, originalmente se llamaba No Controlo. Mm. Bueno, la vamos no a hablar La verdad no control. <ríe> Micros preparados. La verdad, composición de Manu, son milómanos. En directo aquí o vivo en divertimento para la pequeños monstruos Radio Filipin. Mm. de nuevo aceptes mi regalo mi canción desde el sol yo mirando al cielo lacunaré entre mis brazos día y noche todo el año no lo entiendo cuando pienso día a día No controlo mis pensamientos No controlo mis sentimientos La razón y el porqué Preguntando al deseo Regálame tus dulces besos Regálame tus dulces sueños Mírame, te diré Secretos al oído Flotando entre tu cuerpo Ardiéndome derrito de Manu, dos milómanos, aquí estaba esta pieza llamada La Verdad, pues rescatando hay piezas cosas antiguas, ¿no Manu? ¿Eh? Comentabas antes, ¿no? Sí, este es un tema de ahí, tempo, está un poco rearmonizado en los acordes, pero la versión era un poco más punkorra. <risa> sí, la verdad era un grupo que tiñamos con... Achecame ese micro ahí. Eh, estábamos, eh, un grupo antiguo que chama, eh, se llamaba se llamaba metiendo la pata. <risa> eh, estaba Xavi Agro tocando baixo. Xavi Agro. Si sí mm. que era punk, entonces. Sí, sí, pues, sí punk. <risa> y estaba Xavi Agro estaba Paco Bragi tocando batería eh, estaba eh, pues Ahí retellando un poco mm. Eh está retomado y sí, la verdad, eh, la verdad, la verdad es un tema rescatado, ¿no? Pues muy bien, la verdad de que también, ¿eh? Las composicións de ambos ahí, sí. casi, casi, como una competición. Ahí entre Manu y Milo. os milómanos que os estuvieron aquí, aún están en divertimiento para pequeños monstruos, apresentándonos a su amaqueta. Bueno, esta peza era un extra que estaba aí, pois pues probablemente es esa seguinte unha das seguintes pezas que que, que graven así, non? Curiosita, non? Para a seguinte maqueta. Es idea, es esa é es a idea, Bueno, pois pues vamos aquí a facer un chamamento a toda a xente de Ferrol, a toda a xente da comarca que nos escoitará, en directo, nas repeticións, nos podcast Poras que eles queren tocar eles queren participar creativamente A facer a nosa música en directo Que o ¿no? que realmente vos interesa ¿no? Pois pues si sí. Aí estáis Facemos un chamamento A xente que teña locais Asociacións De todo tipo Pois pues que <risa> <risa> Pero terán máis concertos A partir de cariño Máis concertos así previstos Maís De, sender, de en momento En vista sí Pero non están cerrados Hai máis chega o verán E tal eh, con... Viñemos Nos liamos un poquinho Con esto da maqueta Nos enredamos un pouco de máis mm. Eh bueno, quizás nos metimos un pouquiño na noite este, este verano. Eu xa me vexo nunha sesión vermú vendo a Milo no, eu, eu esta música a beso perfectamente nunha terraza aí, claro. nun localciño nunha praia, no Brao aí tal, igual. Es esta no, música na noite no, así, en canido, resiñas, fresquiña, é eh, na música fresquiña realmente sí, sí. que é te, natural. Tes que tocar máis. Si, si, esa nosa idea e nosa pretensión é eh, sobre todo porque disfrutamos moito facendo isto. e eh, Y eh, queremos promocionarnos, evidentemente. Mm -hmm. Por eso la idea de vivir aquí... Eh, eh, bueno, mm -hmm. siempre, personalmente, eh, siempre me gustó pues colaborar con co los minoritarios en todos los aspectos, ¿no? Porque yo también me considero minoritario en esto de la música y, y bueno, pues es un poco los granitos de arena que, que sí, cada que uno... juntando. ¿sí? Que vamos juntando, exactamente. Ahí mm -hmm. está. Pues mira, que, que como tenemos aquí un ouvinte de Rey filipin Pink que Emilio, pues... Pronto se escoitará o, pues, eh, Se escoitará Escoitarán a súa música, a súa entrevista E verá que isto realmente é certo Non era unha ficción Non era unha Estamos cosa aquí. rara que ahí No ahí mercado na, de caranza <risas> Bueno, pois pues vamos a ir rematando esta conversa Algúna cuestión así que queramos subliñar Esas actuacións Esa actuación de sábado 6 de xuño 2015 Mañana, de En Cariño, no local Garampín Garampín. Todos a cariño, cariño. Que mola moito cariño Con esta música será estupendo tomarse unhas birras E en fin, nunca se sabe o que pode pasar eu Creo que poden pasar moitas cosas escutando esta música ¿no? a de, de todo Esta é es unha música moi agradable para que pasen cousas sí, sí. Que pode pasar coa mosa música Realmente Un concerto vos o que pode acontecer Contábenos algo <risas> <risas> Que vos pasará Eso sí que, no sé, Será máis ben O futuro é impredecible Sempre <risas> Pero bueno, non sei o que pode pasar pero eh, sei, O que esperamos é eh, que sí, que lle guste a xente Que, que se empate e que, que se identifique un pouquinho co que nos vimos a contar, con nosa música Que ao final estamos contando historias uh -huh. que, que son moi importante importantes, contar historias que a xente pois pues, Que tamén se, se sinta un pouco identificados o pues, como hablábamos antes en el caso de uno y uno dos que todo el mundo dice y se queja pero pocos veo yo que lo hagan así de esta manera ¿no? y nosotros pues bueno aportamos de nuestro granito que vuelvo a decir que son granitos pero granito a granito pues se va haciendo una duna una arena y, y luego la playa como ¿no? hay dentro Bueno, pues estupendo. Milómanos, aquí en Divertimento Ose, eh, fue estupendísimo en la UFQ, Manu e Milo. Un placer. Un placer. Bueno, pues Muy nos despedimos bueno, precisamente aquí. con la sí. en maqueta de Mr. Hyde, que interpesta... interpesta entre, entre, mm, in, entre... No estás os y <risas> <Eso>. espeso, ¿eh? <risas> Estoy un poco el <risas> Aquí antes en directo, pues ahora escritamos en maqueta. ¿Qué vos parece, Ben? Estupendo. Pues vamos a la... Mr. Hyde, muchas saúde, gracias, saúde. Manu e Milo. Muchas gracias, gracias, ¿eh? no, muchas gracias, gracias Andrés. Andrés. Ah, why habo y un café que se mastica y por ti vuelvo a ser yo Ah, why habo y un café que se mastica y por ti Mist hai me van do E a noite se me echa encima E de bar en bar A razón Vuelve a nublar Mi mente En blanco Sol un bluso Oigo sonar Agua E jabón y un café Que se mastica E por fin Água e jabón e un café que se mastica Y por fin, Mr. I me abandonou Água e jabón e un café que se mastica Agua e jabón E un café que se mastica E por fin E por fin E por ti Este hai me abandonou Cerdido Ferrol, a peza que antes tínhamos certas dificultades técnicas Agora xas escoita mellor Cable aquí de conexión co, co MP3 co sí. sistema de, de de sonido auxiliar que temos aquí, bueno, que está un poquito tocado, e bueno, hasta que descubrimos o punto, non podemos disfrutar agora, como estamos facendo con toda a súa brillantez desta estupenda peza adicada a ferrocarril, oh, ferrocarril. Que bonito Ese Eo transecto, ferrocarril Cerdido Ferrol, e con ese traqueteo especial qué tal otra sí. que teo ven muy bien sí sí <risa> humanos, realmente moi bos, eh, Ana sí. hai, hai que recoñecer a capacidade selectiva que tenga a Lucecu deses de contidos que outras eh. veces eh, pois pues, eh, en no momento no que se está programando o programa producindo o programa na Lucecu. Digo eu, y, vamos a traer estes rapazes e eu digo puh, Quén son? Non sei sé quen son pero pues ela, Manuel Emilio Manuel Emilio, claro, ademais moi coñecidos Si, sí, xa eh, o sea, son míticos o sea, Dicíamos antes, ten aí unha conexión con Radio Filispin Emilio 20 ah. de Radio Filispin sí. Mira ti, eso non mm. o sabíamos Que ven? Que ven estamos aquí en Radio Filispin Con xente tan estupenda artistas Que ademais nos siguen, nos sintonizan Ademais da policía mm. Sempre sí, sí, pode reseñar bueno, Dentro da de policía tamén hai algún artista no Pero bueno, son os menores Non os dimos traer Vamos a, a seguir con los contidos de Radio Filispín aquí en la 93.0 de AFM, como dicen así los modernos. Sí. A Radio Libre Comunitaria de Aterra de Trasancos, que emite de ferrol Y ahora vamos ya a la Lucecú, a ese contido especial, esa parte del programa especial, dedicada a... A Planeta Furancho. Planeta Furancho. Planeta mm. Furancho. Nesta terra que fai testamento, que acorre os lamentos e anima a olvidar Infectada de sangue e usureiro, caciques modernos, mecenas do mal Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mar Ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar Mais ainda seguimos aquí Aturar tempestades de sal Resistindo a violencia de mans Desacerpes de e cans que nos queren calar Compañeiras nos soños do Edén, Unha illa no medio do mar Que iluminan o loito máis negro Que esquecio deste de o medo a loitar Cuando las marcas se graban a ferro y a dor y a xenreira no dejan sorrir Las penurias van alén de la fame falta identidad que ayuda a vivir so se calmo el ruido da la raiva que forza que queiman a gorxa o Queremos curar a fendedura olvidar a tristura Es aínda seguimos aquí Pois pues, si sí. aquí estamos resistindo a esas tempestades de sal e con esta peza de SES que, bueno, tá esa todo un clásico Tempestades en, de sal, é un himno En Radio Félix Pín, pois pues, que mellor, non? Pois pues, que falar deste de tema tan espinoso hmm. tan realmente truculento Pero bueno, en fin Vamos a poñer un pouco en, en órbita a Ana Lucecu a toda nosa audiencia do que está acontecendo Pois pues, sí O Planeta Furancho é un programa conducido por Bitu Coneira e emitido diariamente na Radio Gálega Música ás 11 da noite. Ven de recibir o premio Martín Kodax da Música 2014 no apartado de Espazos de Comunicación Musical. Por que? Porque é un programa aberto á cultura musical deste de país. Porque é un programa no que ten cabida todo tipo de estilos musicais creados en Galicia desde o punk até o jazz. Porque é un programa que non só so pertence aos creadores, pertence tamén aos consumidores. Porque é un programa que leva máis de 1.400 días en emisión, converténdose nun importantísimo alto-falante capaz de visibilizar a cultura feita aquí e por xente de aquí. Porque... Havería moitísimas razóns para explicar o éxito e a importancia deste programa para a xente relacionada, en maior ou menor medida, coa cultura universal. E dicimos universal porque non pode ter fronteiras nem físicas nen sociais. Pero sei que os directivos da CRTVG non xe chegan estes motivos e toman a decisión de eliminar da súa grella este programa. O feito de que esteamos falando dun ente público, a CRTVG, a compañía da RTVE de Galicia, que, debe, que se debera de preocupar da promoción e divulgación da cultura feita en Galicia, danos motivos para máis de sobra exigir o que segue. Rectificación inmediata por parte da dirección da CRTVG é a permanencia na antena do planeta Fulancho, tale como coñecemos, co seu actual condutor Vitúco Neira ao fronte. Un horario máis caído en algo que é central nas nosas vidas, gozar en liberdade da nosa cultura. Respeto á cultura deste país e presenza das súas diferentes posibilidades, música, teatro, poesía, danza, fotografía, na grella de radio e da televisión o cumprimento da lei na CRTVA cumprindo así a finalidade coa que foi creada Non esquezamos que ao falar dun ente público eses micros, eses contidos, esa información é nosa Movámonos como sociedade interesada en universalizar a nosa cultura Por iso non podemos sopelexar os e as que subimos as táboas a loita tamén é vosa Vimos aquí a durar ten peste desde sal resistindo a violencia de Almanza se berse Ola, Ana Luzacú, que tal? Hola. Bueno, vamos Nos a manter agora Comunicación con unha persona Xoxe bueno, an, Antón Bocisa Rey Quén é Xoxe Antón Bocisa Uno Rey? Unha citada rural que denuncia o abuso do poder Cando Xoxe Bocisa era un neno Veu como a súa vila cerceda era devorada por unha mina Agora grava discos e documentais críticos Co deterioro que sofreu o seu entorno Xoxe bueno, eh, Bocisa No, creo que se equivoca ¿eh? eh, 620-59-90-07 no no, no, no, no, nada bueno, igual, disculpe, disculpe, disculpe Ben, vale, vamos a, a, vamos xa, a volver xa, a repetir a chamada eh, Pili Mosquera Coméntame, coméntame Estaba dicindo eh, Que aparte de todo isto É un dos integrantes da banda galega de rock máis antiga de Galiza Os Cenzar, que todos coñecedes. Bo Cixa tamén é, foi locutor e conductor de programas Na radio municipal de Cerceda coma a oella negra que é, foi expulsada aí tempo xa do medio público, cousas que ten o politiqueo e mangoneo dos medios de comunicación. Eh aí estamos tentando conectar con el, pero nos equivocamos de número. Hola, eh, Bocisa? Hola. Hola, qué tal? Bueno, Hola. Estamos, estamos en conexión con, estás ¿dónde estás exactamente, Bocisa? Hola, muy boas. Muy boas, que tal? Nos escoitas? Estamos. Estás por ahí. Escoitas ben? Si, si, si Bueno, pois pues estamos a fala con Xoxe Antón Bocisa Rey se acaba aquí un pouco de decir eh, Sucintar Ana Lucecu, de que se trata Un asitador rural Que denuncia moitas cousas Bueno, pois pues aí estaba Xoxe Bocisa E aí está, nessa banda mítica do rock galego Cenzar, detrás de moitas loitas E no seu momento tamén Que eu escoitaba eh, a Bocisa ah, sí. Mire, mira, escoitaba eu Dende o bairro de Canido En Ferrol, que é un barrio moi alto Subido aí, o meu carro Escoitaba eh, os programas De, de, de, de Xoxe Bocisa En Radio Cerceda, Radio Municipal Bueno, a verdade é que, como ti decías antes Como bella negra que eh, Bocisa Rey Foi expulsado no seu momento Do medio público por, por esas cosas Que ten ese politiqueo E mangoneo dos medios de comunicación Que cando teñen oportunidade, pois pues, aí Eh, sempre intentan pillar cacho Saben que é unha oportunidade Esa a dos medios públicos E hoxe vamos falar precisamente Desa de situación de mangoneo Da xente, medios públicos Como acontece pues, Con ese esa mítico programa que, bueno, pues, que Estamos aquí a falar agora Planeta Furancho Planeta Furancho Bueno, contanos a historia Antes comentamos algo De esa campaña que, que está aberta aí En, en chain.org Pero bueno, ti tienes como seguidor Como poderíamos contar eso a nosa, a nosa audiencia Vocicio Bueno, pois nada, que como ben decide os medios de comunicación son moi sabrosos para, para hacer políticos sin escrúpulos, non? E así como eu viví ese, ese intento de control eh, No concello onde eu vivía Nuna radio local que botamos a andar tamén estamos bastante afeitos a, a que o medio de comunicación Público de, de Galiza Pois sexa manipulado, non? entón non hai máis que ver informativos e ver programación e cultural para darse conta de que, de que utilizan totalmente para beneficio partidario e neste caso tamén para atacar unha cultura que non xes gusta e que é a cultura propia do país, non? A, a, a cultura galega e, De todos é sabido que na radio ou televisión pública de Galicia brillan pola súa ausencia todo tipo de programas que, que recollen en uns horarios decentes e sí, en horarios de audiencia e con uns contidos decentes abertos e vivos pois o que se fai no, no país non, eh, non só a nivel musical senón a, a nivel xeral cultural, social, etcétera Entón o pouco que existía decente que era único, diría eu, que existía decente que era o planeta furancho como digo, un programa vivo un programa feito por unha persoa que coñecía ben o que estaba a tratar, que era a música galega contemporánea, como Bituco, pois, de repente, vemos como o eliminan eh, comunican ya ao propio Vituco, de do programa o cese do mesmo da parrilla e, e nada, eh, a verdade que hai algúnas persoas empezamos a ver os primeros pasos para movilizarnos, protestar creamos aí un, un evento público unha convocatoria para para pois irnos adiante da radio e televisión de Galicia a facernos escoitar e a partir de daí pois ese, ese grupo foi medrando, foi xunindo moita xente e bueno pois aí estamos pelexando e, e por suposto xa eh, esses directivos ou políticos que ordenaron o cese dese, dese programa pois Por iso están a recuar, non? E están a aparentar de que si que nos teñen en conta. O que pasa é que xa chegados a este punto non nos fiamos e, e a protesta vai para longo e, e non só vai pelo planeta Furancho senón prometra máis cousas, non? Bueno, antes na intro que facíamos leíamos ese, ese texto que está aí nunha campaña de chain.org donde se está acabando moitas asignaturas, non? Que animamos a xinta a procurarla. Como podemos procurar esa campaña así en chain.org? Pois, pues, eh, esa campaña... A ver, foi un pouco apresurado... Porque iso como era un, un... Un grupo aberto, un foro aberto... Pois... Pues, eh Bueno, eh todo o mundo podía facer e... E podes facer e propoñer, etcétera E aí está colgada, pero ese texto hai que reformálo e... E, sí. bueno, pois, pues, eh, de momento aí está, pero que... Eh, temos na idea de reformálo... E xa contemplar puntos moito máis... Moito máis xerais e, bueno, pois pues que recollan un pouco por a, a sentir pois pues agora mesmo, pois pues as 3.000 persoas casi que están engadidas ao grupo, non? Entón... Estamos falando de, que... de un grupo de, de Facebook, por exemplo Si, sí, un grupo de Facebook Como eh... podemos achar ese grupo? Como podemos agregarnos a él? Si, sí, é simplemente buscando en Facebook eh, Defendamos a nosa cultura eh, Cultura Galega nos medios públicos eh, Bueno, pois pues aí poder solicitar a a incorporarse a un grupo Y, y, y nada, y eh, e nada. estar atentos estar atento, todo mundo engadido, ¿no? Claro. Este pasado venres, 29 de maio, foi a última edición de, de Planeta Furancho. Bueno, nos eh estivemos facendo No traballo de produción deste programa, Unha culca aí a ver veces si podíamos achar, e somente sa achamos o día 28, o 19, 29 no, no podcast da Radiotelevisión de Galicia está desaparecido. Eso, tedes te algun idea de por qué así, os por o último programa que que fixo Bitu Coneira, eh, Planeta Furancho está desaparecido totalmente do podcast da radio TVA da Deo radio televisión pues, de Galicia xa vos podedes imaginar, eh, mm. foi o último programa comentarons algunhas cousas a Elis unha persoa que está moi activa con nós nos, que ademais está dando a cara de xeito brutal como é Josito Porto un actor, é unha persoa moi pública e que, e que non se cortou un pelo porque tamén é músico mm. e, e bueno, a Elis en directo en ese último programa tocando e desapareceu, como creemos e suspeitamos que queron un fácil de desaparecer a maioría dos planetas furanchos que están subidos aí á plataforma da de Televisión de Galicia, non? Uh -huh. eh, non nos extraña, pois tamén foron capaces de manipular o Facebook do propio programa, uh -huh. eh, no principio de semana das movilizacións desmentindo o que se lle comunicaran a Vituco que era, bueno, pois pues a retirada da parrilla do programa e tamén a Ah, bueno, pois pues a que non lle a contar con él para en diante, non? Mm -hmm. Amparándose en un problema legal que sí existe e que y no que tamén queremos escarabellar porque creemos que aí hai un saco sen fondo tamén. E mm -hmm. bueno, el eh, es, por lo que sabemos, nós no, non nos metemos na ausencia de de Bituco da desta mobilización se el quer elevar o seu tema por polo que sabemos e por lo que nos enteramos por polos seus propios causas legais sí. e, e privados sí. e non seguimos a nosa movilización non por Bituco nin porque se xa amigo, senón por polo medio de comunicación, non? Claro E, e bueno, pues pois foron capaces de manipular o, o Facebook do programa desmentindo que o programa iba a ser retirado sí. e tamén culpabilizando a Bituco de non aceptar unhas condicións que non son outras, polo que soubemos por outra xente e outros colaboradores que o programa na casa, un programa enlatado e morto, eh, é o que queren unha cultura morta, unha cultura de sabes, de, de momias eh, sí. como son os, eses que nos dirixen e que, e bueno dada a súa ignorancia e sí. o mellor, non a súa ignorancia senón, digamos, que a súa incompetencia e a, a súa fobia pola cultura galega, pois eh, queren convertir a súa cultura en cultura morta pero eu creo que xa foi a mecha que prendeu o, o lume para que moitísima xente xa empecemos a organizarnos e a, a meter caña e a recuperar a nosa radio e televisión como, como merecemos Non que a nosa e por eso apagamos todos Porque lembremos que bueno, todo isto un pouco ten a súa historia nosa o eh, nos comezos deste de goberno que está asolando noso país agredemos que fique pouco tempo programas como aberto por reformas pues, o sea, desapareceron da canle principal ¿no? era un programa moi similar de, de promoción de música feita en galego E bueno, pues este programa aberto por reformas que emitía a canle principal da radio galega Vemos que agora a radio galega ten radio galega a normal, a convencional E a radio galega a música, en, en frecuencia modulada E o uso sóto foi un pouco, de, digamos, en este caso concreto, caso concreto o presudicado ¿no? Xunto a moitas e moitos xareiros da, da música do noso país Esto agora acontece xa a cultura esa, ese recuncho que ficou aí relegado á segunda canle da FM que é a Radio Galega Música e agora, pois, pues, <risas> é dicir, se apresenta eh, todavía menos, non, ainda de, desas migallas, non, que, que nos ofrecía, non? Claro, eh tal como ti o descrebes perfectamente, non? O sea, eh, van pasiño a pasiño destruindo, non? Primeiro sacando de unha primeira canle, segundo Eh, debido á movilización xa naquel momento Pisando na segunda canle En un horario un pouco intempestivo E agora eh, Intentan xa dar esto cada final Retirando, non? Non contaban que estábamos atentos E que a xente se iba a mollar E iso foi un pouco O que non contaban, non? E creo que o, o gordo estalle por chegar, xa mm. Bueno, vamos a lembrar a Porque pode haber alguén que non estea un pouco O loro deste, deste programa Repetimos, Planeta Furancho Transmitía a canle dúas da Radio Galega Es decir, Radio Galega Música Que é unha magua, como se estaba gestionando verdade Tendo unha canle radiofónica E con tanta creatividade Con tanta xente disposta a facer cousas pues, Casi pola cara e con tal de, de satisfacer ¿no? e, de, e de sentirse ben pois pues que, que non estivera, pues, digamos eh, aproveitada, non? Nese mínimo que entre o que estaba Planeta Furancho e agora pois pues, já fulminado por decreto case. Bueno, pois pues ese programa aínda se poden esquitar algúns programas en, en podcast, tedes que ir a a, pues, a, a sección de podcast da a, Radio Televisión de Galicia, da, oh. da Radio Galega e aí pois pues, procurando Planeta Furancho, sobre todo esquitade o do día 28, porque aí pois pues, hai un medio despedida. A do día 29, que é a despedida Donde, donde estamos aquí comentando o, o sustancioso, parece Semella, tudo indica que foi retirado pola dirección, porque desapareceu o podcast Pero, probablemente, pode ser Que, que alguén teña esa grabación e a distribúa ¿no? Por algún medio, ¿no? sería interesante tamén ¿no? Escoitar a mensaje de último programa A verdade é que sí, porque estuvo colgado Uns días e podíase beixar, non? Entón, claro. seria interesante nós andábamos a mil coordenando toda esta historia E non podemos sí. estar atentos E como ben ti decías, e tamén é eh, bo que a, que a vosa audiencia saiba, non? Retiraron o, o aberto por reformas, pero... E agora queren liquidar o planeta Furancho, non? eh Ainda dun horario eh, teóricamente máis difícil para a audiencia, pero non hai que esquecer que xa no seu momento retiraron un programa que había eh, alcado audiovisual, como era banda curta ou onda curta bueno, existen dos programas que agora xa confundo banda curta e onda curta un, dedicado a todos os traballos audiovisuais que se facían no país e que recollían un pouco todo iso e o outro era un programa de música en directo e ambos na televisión de Galicia non? e era un programa moi decente que dirixía Pato este home que dirixía o festival de Cannes e que pasaban por ali pois, bandas planchegadas de fora e combinadas co, con bandas galegas que sacaban, que sacaban disco non? Retiraron os dos programas, pero non solo eso Tambén retiraron un programa que Emitía documentais galegos, non? E que ademais De emitirlos, pois, mercaba os dereitos, non? E pasaron a Ofrecer a emisión De, de documentais por 4 perras, non? Eh, e esa é a cruda Realidade, non? Pura censura E non se conforman con iso Sinón que caen na baixeza de, de manipular Facebooks De eliminar programas, ou seja Esta xente, a verdade, que non, non merece estar aí. E recordamos, hai persoas aí dirigindo a Radio Galega, hai unha persoa aí dirigindo a Radio Galega que cobra 70 mil euros ao ano. Uh -huh. Para que? Para ofrecernos Radio Basura, non? E entreternos falando de... Bueno, pois sea, é que non quero ni calificálo, sabes? Sí. Bueno, estamos falando aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filipín a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite Dendeferrol Con José Bocisa, pues ese vocalista de esta banda que está sonando por ahí de fondo. Mira, mira, Ana Lucecú, Cenzar. Que son meses que reparten a comida, con qué razón regula a economía de labregos marinheiros en factorías. E comentando todas estas incidencias radiofónicas Da Radio Pública Galega Ese programa Planeta Furancho Fulminado por la dirección Ese protagonista tamén Vitú Coneira E todas eses seareiros Do programa que están os aquí por reaxendo Todas e todos E vamos a repetirse en plan telegráfico Vocisa Pois pues eses puntos de contacto para a xente que se quiera enterar Pois pues, de todas as movidas que se están montando Porque algúnha xa aconteceu Hay algúnha concentración en Compostela, por exemplo mm. ¿no? Pois sí, eh, primeiro foi xa protesta ás portas da rede televisión en vísperas de eleccións, así que non foi intencionado non nos cortamos, fomos para ali fomos para ali, é todo un centro de persoas a facer barullo para as portas Podese ver o vídeo por aí no, noso, no sí, vosso é, Facebook sí. Efectivamente Vos sí. eh, teredes o nome concreto do Facebook Porque tivemos que cambiar o nome do grupo público sí. sabemos, No principio era sabemos No principio procurando... era defendamos Planeta Furancho Pero sí. logo cambiámoslo E eu creo que agora podereis difundir vos o nome sí, E sí. nada, a partir dai eh, Xa convocamos unha rola de prensa E o martes Demos unha rola de prensa E o, o xoves pues, eh, Tivemos esa concentración Na Praça Autoural Unha concentración A que veo bastante peña Estuvemos moita xente ali Facendo barullo, cantando cancións, dedicándolle unhas coplas ao presidente doente doente Como como se pode ver nese vídeo E moita xente da música Pero non só da música, non Sino que esta, este grupo público Está formado por xente da música Pero por moitísimos ouvintes Que valoran a cultura galega E que queren cultura galega E tamén por outros profesionais Como xente da fotografía Xente do, do cine, xente da... Da, do teatro, etc. E a partir de dai eh, bueno, pois eh, vendo as mentiras que estaban argumentando e xa, nun principio nos eh, arrancamos defendendo o problema da Furancho, pero defendendo a radio televisión pública galega, non? E aí é no punto no que estamos agora, eh, trazando un camiño para non adormecer durante o verán e para chegar ao seu momento estar vigilantes, em eh, Nese, neses comunicados que emitiu a dirección Din que non se vai retirar o planeta Furancho Si se vai encargar outro personal do mesmo Pero é que nos, eh, non nos conformamos con un planeta Furancho nós Queremos máis Queremos radio e televisión pública galega de caridade Na que se reflexe o que se produce no país Tanto cultural como socialmente non? Así como eh, manipulan eh, no político Pois tamén queremos que, que non, que non se xa así E eu creo que teñen os 10 contados, porque acaban de levar, un, de levar un gran batacazo electoral, están meridiosos, vamos a por eles. Mm. Muy ben. Bueno, pois, pues, eh, coa toa música, coa música de da vosa banda, coa voz, coberro de Xosebo Cisa aquí hoxe, reivindicando ese planeta furanxo, e polo fondo, pois, pues, coa súa música, con ese berra ben forte, pois pues, despedimos esta intervención. Moitas gracias, Bocisa, Xosé, por estar con nos, aquí en As vale, gracias para vos, para toda esa xente que tedes aí ese, ese espazo que ocupan nas ondas Radio Filispín. E, a miña voz é a voz de, de moitísima xente, sabes, eu son unha persoa máis, que se calra lanzou un pouco berro inicial, pero que, que, que fue apoyado por un montón de, de tropas y que eu creo que ahí estamos no solo músicos involucrados, sino en todo el espectro cultural galego y a veces de una vez por todas somos capaces de dar a cara y de recuperar nuestros medios. E o agradecemento a vos, por suposto, non. Bueno, pues, saúde Joseba so e ficamos aí pendentes desse de sitio internet que xa localizado Ana Lucecu, que nos vai a lembrar. <risos> bueno, realmente buscando en Facebook Planeta Furancho, ademais de, a, a, de a a a oficial, sai pues, sai outra manera, nosa no? cultura nos medios Defendamos planeta Furante. Exacto, a nosa, cultura, a nosa cultura nos nos os defendemos planeta Furante, exactamente. Eh, efectivamente, sinón buscando o planeta Furancho, ademais da paxina oficial, seguro. aparece esta outra segurísima, vamos. Sí. Bueno, pois, pues apertas, estamos en contacto. Un saludo, moitísimas grazas. Sé unha apertaza. Saludos. Un aperta, saúde. Moita sorte para Radio Filixpin. Moita sorte <risas> para todas e para todos. Berra apertas. ben forte. Adiante. Ai miseria con Bueno, pues seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros Aquí continuamos, xa o sea, con E o Pequeno monstruo Xa, nos últimos Cisa, Defensor, moita minutos máis. Sí. E agora imos contactar con alguén máis, non André? Si, sí, bueno, vamos a contactar E te dixo ti que comentes de algo que Por aquí. respecto, metase un marco aí A liña telefónica e nos comentas ti A quen vamos a contactar agora mesmo Aqui de maneira extraterrestre. Poiximos tentar falar con Leo e a Reme Cajona, que seguramente todos tamén conhezades, pero bueno dicir que é un artista moi polifacético filólogo e poeta a súa trayectoria musical iniciouse cara a 1997 eh, cando foi chamado para abrir os concertos da xira galega de Albert Pla en aquel ano tamén editou o seu primeiro traballo que se chamaba Suspiros de Caña Todos o lembramos neses concertos que vengo pasábamos mm -hmm. Bueno, pois pues, aí temos a conexión con Leo e a Remecajona hola, hola. hola, Leo Hola, boa tarde, qué tal? Boa tarde Bueno, acabamos de, de comentar aquí non sei sé si se se quicheis un pouco programa por streaming pero, bueno, falamos e fizemos unha pequena intro do que está acontecendo co Planeta Furancho programa da Radio Televisión de Galicia la, da Caledúas, digamos da Radio Galega Radio Galega Música e falamos con Xose Bocisa de Cenzar hai uns un intres Bueno, queríamos tamén ter a túa outra voz, non? O sea, que nos podes decir, ti o respeto? Como lle contamos isto a xente? Como lle poderíamos contar? O como lle contaría Leo? Mira, eu creo que, que é bastante fácil de... A ver, o difícil é facer un exercicio de, de astraerse moitas veces do da miseria que nos rodea, non? Claro, cando ti estás na miseria non te das de conta moitas veces de que, do que poderías ter se si as cousas forem normais, non? Então, claro, non se trata mellor tanto como do planeta furancho, uh -huh. o que que sería un un síntoma, non? Como da, da miseria absoluta na que vivimos ou a que nos teñemos sometidos os, os poderes políticos eh, deste país que están escollidos por todos e por todas para para, bueno, para fazer funcionar este país, non? Sonnde iba apoiar a cultura, tal, porque iso muitas veces son un pouco a, a algo que se fai porque porque se quede ou porque se ten esa elemento política, non, si non é iso, quer aquí hai un sector productivo do país, que é o sector da cultura, eh, que engloba moitas artes, non? Eh o eh, engloba o teatro, engloba unha chea de de sectores productivos que pois pues, que comen e viven moitas familias que están eh reducidas á miseria por unha decisión, ou sea, absolutamente simplemente política, non? e aí estamos nós non tamén a, a gente da música e nada, eu creo que isto un pouco eh, a xispa que prendeu a música que prendeu aí o Planeta Furanxa pois foi un pouco ah, pol, pol, pola enxenta que temos xa porque estamos a xa fartos, fartos de, que, de que os poderes públicos deste país estean para acabar con nós en vez de para xestionar nosos no setor productivo I xa non digo regalar pastas ni subencións, que isto é que é que moita vez entendeu, voxe dicir que, vamos, que, que, que teñen unha opinión moi particular acerca das subencións, non é iso. É que gestionar políticamente un dos sectores produtivos deste país estratégico como é o de cultural que non o están facendo. Ben, estamos falando con Leo Arremecajona, ¿Mm? aquí, en Radio uh -huh. Fispín, na Radio Libre Comunitera de Terra de Trasancos, por mor, pois pues, desa incidencia radiofónica que está acontecendo actualmente na, na radio pública galega, bueno, a verdade é que a radio pública galega e o ente son bastante incidentes, no, <ríe> de por si, sí, no? E bueno, xa comentábamos con Bocisa pois pues, outras incidencias do pasado, no? Eh, esto dos medios públicos é un pouco complicado, ¿no? a veces se complica demais, ou as veces se complican eles demais. Porque que sinselo sería, pois pues, hai dúas canles da radio, no, que unha delas polo menos pois pues, se fixera pues, algo interesante. Canta xente hai aí pois pues, interesada claro. en, en amosar propostas, facer traballos sin demasiada complicación, incluso moitas veces por amor ao arte, no, esa necesidade de de, sí, de transmitir, de, no? Perdón, o si. Sea. Eh, sí. Mira, é de verdade. Perdón que che perdón que te interrompa, de de Si, sí, no, no, adiante, adiante, ah, digo no, que, que me parece de vergonza O sea, o sea sale vacilo de vergonza Desde hai moito tempo ¿no? Pero que en un momento No que, no que evidentemente Pois pues, haberá que racionar ¿no? cioè, Non é de vergonza cioè, non, hm. non pode ser que, que unha radio pública este país eh, Poña música eh, En galego eh, por, por debaixo dun 5% cioè, Que non pode ser cioè, Non pode ser que Que as que xente que está produciendo música agora, o sea, que temos unha producción temos unha unha cultural neste país vendexale, no, decir, que e non, non está non está non está polo, polo, pola canle pública, que estamos todas e todos Que se porcentualmente non está representada Entonces, que me está dicindo que que non pincha música por enriba dun 5% a radio pública deste país Eu creo que ata cala que se lle conte, pois clamorcen. Mhm. Uh -huh. Bueno, pois vamos a esperar a acontecementos, pero tamén a, a reaxir, ¿non? Como podemos participar desa campaña? Leo. Pois moi fácil, nós de feito non non somos non temos unha entidade eh, definida, somos simplemente a xente, Estamos organizadas e organizados dunha dunha asamblea que foi absolutamente espontáneo, ¿non? Pola pola indignación que nos provocou a noticia do do do fecho do metafurancho e entonces nada, eh, reaccionamos pois pois espontaneamente, sentámonos eh as que nos nos sentos, e soubemos disso a tempo, no, e aí pues pois, nada, constituímonos en asemblea. Hai, um, bueno, como en todas as asembleas, pois entre gente máis activa, ou gente que, bueno, que a medida das das suas posibilidades, ou ou na medida da, do tempo que tenlles e así é como como funcionamos, o feito non se toma Ninguna decisión que non se someta a, Ou ben a Assemblea Presencial Que normalmente é nas mobilizacións Ou a Assemblea Virtual Que atemos no, no grupo De Facebook Que se chama eh, A nosa cultura nos nosos medios non Que cambiamos o nome Porque pensamos que oh, iso Antes chamabas que de defendamos o planeta furancho Pero que bon, é unha, unha loita Que sigue nos tribunais non? Por, por parte do, do antigo conductor Do, do espazo e eh, por outro lado a, a canle pública fixo nos a decir a, a retomar os netas durante a nova temporada cousa que nos espería moito pero que tamén imos fiscalizar imos comprobar que non, non nos virtúen como fixeron con as reformas no, daquelas né? e entonces nada eh, decidimos que o sea, fomos conscientes de que o problema que ten un alcance moito máis amplo pois vamos a por todas vamos a existir as oportunidades políticas pro máximo nivel e eh, Pues intentándolos y eh, sentarnos todas y todos pues, aspeñadoras y aspeñadoras a la ¿no? Bueno, vamos a decir ese punto de contacto a Disalo Claro, porque estamos a un minuto de acabado el programa eh, estamos en contacto con Leo y Arren Mecajona aquí en Radio Free Spin en divertimento, hablando de Planeta Furancho de Radio Televisión de Galicia de ese pues... Eh, Ese episodio realmente truculento Que está acontecer de manera cotidiana Pero bueno, ahora también de manera efectiva con, con un nuevo asesinato De un programa que, que programa música en galego Y no estamos hablando de Como decía Leo, pues de que a radio pública do noso país Se caracterice princip principalmente por, por darse ese pulo Por interesarse polas as propias deste de país Sino que, paradóxicamente, pues, se, se distrae en estas historias E ten unha segunda canle da radio pública Que podría estar perfectamente coberta con moitas propostas diversas Como acontece pues, en outras partes do mundo, mesmo do Estado español Tampouco sería inventarse nada novo, verdad Leo? Non, pois mira, pois de feito eh, unha, unha un referente que, que se aumenta moitas veces, pois é unha Radio 3 non? E por que Radio Galega 2 non pode ter o papel que tivo en, en millores tempos por certo, tamén que está aí a eh, final, non? Pero a Radio 3, non? Radio 3 foi un motor eh, fundamental para para a música do Estado Español non para a música independente E yes. por que temos aí esa, esa canle e están pintando unha poniendo música aleatoria mm -hmm. durante prácticamente toda toda grella, ¿no? Sí. Es decir, no, aquí evidentemente creo, creo que esa es la tomadura de pelo, ¿no? La mm. tomadura de pelo quiero si ser tan grande que no nunca hay otra cosa que, que revolver. ¿no? Claro. Bueno, Leo, pois pues estamos á fora de tempo, damos -te a gra as gracias por chegarte aquí a, a nosas ondas, as ondas de Radio Felispín, aquí en Trasancos. E, bueno, pues seguiremos en contacto e seguindo po pues, estas inciencias sónicas, ¿verdad, na luceQ. Sí Vamos a ver ese punto de contacto aí en Facebook que que tiñamos esa páina Bo bueno, pues, procurando planeta Furancho deméns de vos pues, aparecer a páina oficial, vos pues, aparecerá pues, a páina esta donde se están argatendo todas as movidas e donde podes ver vídeos as movilizaóns como como era na luceQ. A nosa cultura nos nosos medios. Defendamos planeta Furancho. Sí. Pos pues eso, Leo algunha cosa máis. Pois pues nada, que moitas gracias a vos por, por cumprir eh, Dende, a vosa, dende a, vosa, a vosa barricada Co que non cumpre a, a radio pública E ¿no? a apoiarnos, moitas gracias Moitas gracias a ti tamén E ficamos coa tua música Mira, de, de, do teu traballo, dese de primeiro traballo Suspiros de caña Vale, vai dar un pouco de vergonza <risas> ver. Non falo como oler me cajo A eh, vale, parte Mm, peño especial interese en que en conciencia De confiar en que en la colectiva. Yo son Leonardo Fernández Campos. Sí. Eh, y, eh, y bueno, y, y claro, claro. Que, que nos sentásemos todas esto. Claro que sí. Que, bueno, sí, si, sí, si, sí si a ese este pergonante disco del 98. Tiene que pasar por la vergonza de escoltalo, pues no por ben entraxado, pero vamos. <risa> bueno, vamos a escoitar este Pesadelo Popular que ve moi bien o caso. Claro, pues, muy Hecho, no, perdeu, no, perdeu, no, perdeu actualidad. no perdo la actualidad Y escuchamos la intro Y bueno, ficamos en contacto, Leo, un aperta Gracias Saude. Saude Estáis entrando en el sueño Vos besan la cabeza Los párpados Emaer las tetas los huevos. Se jazaban a millos los carteles publicitarios, estaban dos mecheros, camisetas, calembarios, se despija y Dejaban sobre mi cajada el sol de mi abuelo Enchían de bostas sin tedió Y a costa limpiaba con buco Dinheiro de empresa Dios y así, banqueiros ¡Ah! ¡Invasivas javiotas! ¡Ya! ¡Sue las costas! ¡Deneción! ¡Defensión! ¡Tereagua! ¡De de ¡Echamos! Leo Arremecajona, bueno pues era O, o ente detrás de lo que se atopaba O ser humano, con que acabamos de hablar Ahí hay un momenteño, bueno este es un disco mítico Se editó cara a 1997 Y justo <risa> en aquel ano Pues eh, con este trabajo, con este disco Pues eh, te lo know o cómo se te telonou, te lo neou, te lo neou, te lo neou. Ah, plan, nada menos nada menos. Bueno, pues a la verdad es que cadraba bastante bien, ¿no? Que pasará por aquí también a hacer un par de conciertos. Sí, sí. Oh, no. Pues realmente mítico, pues creador de bandas sonoras para mm, obras de teatro y muy implicado en la de la, todo, fai de todo esto. La sí. cultura, subcultura galaica. Qué abelaila. ¡Atrobaron los astos! E con isto, Ana Lucecú, marchamos por isso aquí Marchamos, divertimento, onde foi realmente un programa Cunha primeira parte moi substanciosa musicalmente sí, Foi intenso, de principio a fin Sí, sí, casi, casi no, Antes do programa houve intensidade sonora Sí, sí. Houve eh, <risa> cosas realmente interesantes Como, por exemplo, estiveron aquí dos músicos eh, De unha banda chamada Mel Mil Milómanos Milómanos Milo. Emanuel Emanuel, e tocaron pezas en directo E depois sí. a na segunda parte do programa nos solidarizamos E tivemos contactos extraterrestres con Bocise e con Leo sí. Para falarvos desta incidencia radiofónica Da Radio Pública Galega, unha máis Que é o Planeta Furancho En realidad, hai máis que centrar o tema do Planeta Furancho Pois pues estamos falando da cultura propia Das cosas que se fan da música pop, da música rock De todo tipo de, de sons A verdade é que deberían ter unha Unha difusión moito máis intensa nas canles públicas É, que é unha auténtica vergoña como se tratan estas cuestións propias Casi, casi que un síntoma de auto-odio eh? na, na, na cosa pública Así que dende aquí, solidarizámonos co Planeta Furancho Con todas as produzóns que se fan na radio pública eh? Con contidos galaicos propios e con Vitú Coneira Ese director, protagonista de este planeta furancho que hoy se falamos hablamos Ana Lucecu, marchamos sí, acabó a fin de la semana estaremos aquí con todas y con todos vos sí con mismo vestido bueno, hoy volveré a ver desnudo en directo o en diferido ti volverás a salir vestida <risa> y yo volveré nu a Radio <risa> Félix Pim hasta la de la semana Ana Ah, bur.